Subhanallahi Rabbil Alamin Ya Musa inahu ana Allahul al Azizul al Hakim Kulo shtafru te zjarri eshtir nudi e ziari, ështir, nudje, para argumenti nudi eshtir peronas Allah te bareke u te ala i ka than o Musa riz zjarrit ka berechet dhe begati pse Ya Musa inahu ana Allah Shikone ajetit Shikone, do mënon, malështi në ajetit O Musa Une jam Allahu O Musa Une jam Allahu El Azizul Hakim I fuqishmi dhe jurti Tash Ima Mahmedi Kër është argumentu e për se Allahu Gjellale ka fol Kër anin e ka fol, Gjibritja ka fol Kër kriju e Ka thonë mbahuni për që këtë ajet dhe për të tila ajete të cilat janë të përsëritura në disa prejsurëve të Kur'anit Allahu Gjellala pse në këto ajete se ka thonë kush atë thonë që këtë ajet o Musa, unë jam Allahu nëse ka qenë kriesa ajoj qëla i ka thonë Musës unë jam Allahu atër i bjen se kriesa ka kërku e prej Musës mua dhurua nëse kriesa Kur'ani është kriesa i ka thonë Musës, o Musa Ajeti, unë jam Allahu Atër oh. i bjetë që kërëje se ka dëmë jam o Hashalillah, Allahu është i pasër Ja Musa kathir, Allahu Ja Musa, po qish kathir Qish është nije Nuk i dina Ajo ka ndovë me Musën Ale i salatu sëramë dhe Musa ka ndëgjua Allahu në gjelle, gjelle Vë ale Pasaj hoqë e ka pru një Numër të madhë thajeteve Që argumentojnë se Allahu në gjelle vë ale ka folë Musës Allahu në gjelle vë ale I ka folë Musës aleyhis salatu Vë selam Në hadithën e Bukhariu dhe muslimit Në polemikën shka e transmiton Për nga mele aleyhis salatu vë selam Mes Musës dhe ademit aleyhis salatu vë selam Ademi aleyhis salatu vë selam I ka thonë Musës Ente Musa E ledhista fakë Allahu teala Bi risalatihi u ekbi kelami Ju e dini nështëta e kini të njohër Adithën se Musa dhe ademi I ka mbo polemikë Dhe Musa i ka thonë o Ademë Ti e baba njërzimit Mësë me pas hangër pëjmën Si shmi mjerue Ski shmi zblit në tokë Po te e hangre pëjmën e ndalume Edhe në u mjerum për shkat të pëjmës ta në shkat te e hangre Ademi i ka than O musat Am po më akuzon dhe më qërton për diqka Shka Allah e ka caktu dhe e ka shënu Para se me më kryua Dhe në fund të aditit pëjmës e më ka than Ademi e fitoj musën Ademi e fitoj musën Mirë po para se mi thonë kështu E ka të regu edepin me Musën Me Musën alai salatu vë salam Qaj ka dhanë O Musa Ti e a i cili Allah u të ka zgjell Biri salatihi Me mesajin e ti O bi kelami Dhe me fjallin e ti Hadithin e Bukhari dhe muslim O bi kelami Qka bi kelami Me të folur E ka zedhe Allah u gjelluar e Musa Dhe i ka folë Allah u të bareke Vë të ala Gjithashtu Në hadithin e Bukhari dhe muslimit Në hadithin e shepatit Në dite në gjikimit Kur gjithë një, njërëzit Nga friga dhe të meri asaj dite Dhe katastrofe dhe asaj dite E cila njërëzit i ban atë shumë të hutum Nuk din ku me kërku në dim Dhe mëkatët janë atë të zët I gjersitin varsish prej mëkatëve Qa i kam ba dhe kriohën Në formë të gjarëprinjeve Dhe sendeve të trishtushme Njeriu mundohet të mu larguajë për atë që s'ka mundësi dhe ajo që ka juhet shpresa, drita e pejgamberëve dhe vrapojn pas pejgamberëve. Një ro pejgamber Ojon, na e kenë atë Christian Ton, jemi të angazhuar me vetveten ton. Kur shkojnë te Ibrahim, çka ju thot Ibrahim? Ka thon pejgamberi Alayhi salatu vesselam, kur shkojnë te Ibrahim i thot Ibrahim Alayhi salatu vesselam, "Walakin aleikum bi Musa." Mos hajdit të jone, shkoni te Musa. Shkoni te Musa, po pse? Fa inahu kalimullah. Sepse ai është i cili i ka fol Allah. Argument Se Allahu Gjellu Ali ka foli Musës Alej Salatu, wassalam, i fol, salatu O shumë në në cime kuptu më këtë mesele Doqëta tash duke të thot Dhe nuk ka mund qi Apo pëse besojnë në na E kena të thjeshtë E kena besojnë në se, se fjallë Allahu Gjellu Ala është fjallë Allahu Tebare Kjovë Tala Mishpo mbi këta ndërtojnë shumë mesele Shumë mesele Sepse njeri u kure besonë se kjo është fjallë Allahu Si ka mund qime këndërstu Si ka mund qime këndërstu Adojën qaimë juve ju gdaan paulsa e problemeve këtu. Ti a e beson se kjo është fjala e Allahut apo jo? Nëse e beson, atë çka çka ban me atënen tonë mundohësh me me, me gërdhish fjalën e Allahut xhallahu ala. Çka ban? Allahu ka fol. Para mendoj vetëm para Allahut xhallahu ala i thot diçka, mua nësh me kundërtuar. Është e njëjta. Është e njëjta me kundërtu Qur'anin dhe me kundërtu Allahun drejt përpara. Çmunësh? Nuk i mundi. Si. Andaj me besu fjalën e Allahut si duot. Yeri ju smuaj me kundërtu fjalën Allahu xhallahu xallahu. Ne ka mundësi me kundërtu fjalën Allahu te bareke we taala. Andaj Ibrah Ibrahim i alejsalatu wassalam i thot njerëzve, shikoni te Musa sa ati ka fol Allahu te bareke we taala. A dokte na argumente disaproteyre se Allahu xhallahu i ka fol Musës me të folur. I ka fol Musës me të folur. Pastaj thot o xha, ye tekallamu subhanahu idha sha'a bima sha'a we kayfa sha'a. Mesela Në ndegë e kësaj mesejle Allahu flet Kur të doje Qka të doje Si të doje Të mesejle Shikone Këto mesejle nuk kuptohon me logik Asë greqisht Sepse Mendja nuk është e aftë me kuptu e realitetin e sendeve Të cilat janë mbi mendje në ti Mbi kufi të mendjesë të ti Allahu gjellewana ka kriju si Por me pa Dhesh me ndëgju Gjuv me folë Nëse mundosh këto instrumente, mi a ja undru funksionin e tyre, ki me ardhë me sendet e cilat së funksionojnë. Si? Nëse mundosh me si, me ndëgju, së dëgjon. Së punon, kjo është kryu për me pa vetëm. Nëse mundosh me vesh me pa, nuk shëf, veshja për me dëgju. Nëse mundosh me goj, me nuhat, së munësh. Shko me goj, nuhat, dikon, së munësh. Janë instrumentit e saktuma për punën e vetë. Anda i vën te imi e thotë, Puna e shpalljes e Allahot, Kur'anit Allahot, dhe puna e mendjes, është sigur puna e synit me djelin. Ma ne men këtë qimbo, e përdorë shpet Shekhu Islam, ibnut e imje, qka? Djeli dhe synit kanë ndërlidhin njëna me tjetërën. Shpallja me mendjen kanë ndërlidhin njëna me tjetërën. A i cili e shëf djeli, Allah ja ka mundcu me pa, i ka dhuru syn si dhe e shëf. A e kryon sinit i djelin, apo djeli e egziston edhe nëse kise shëf Dielli ekziston në selkisën shaf, edhe shpalla është e tij. Nëse mendjet tona si kuptojnë disa sende, s'mundemi pa shmundurimi pa perceptu, nuk mundemi ngërdhimi me mendjen e vet. Ata ekzistojnë. Ata ekzistojnë. Yjet janë më të mloja se sasitet tonë që i shohim. Po pse largësia e tyre e bën më pak të vogla na? Është më ata janë më të moja. Allahu جل جلاله ka përmend se janë më të moja. Po pse ne vetë na dukën të vogla? Sepse kapaciteti të shikuarit tonë është çaq. S'mundosh me pa më shumë. Dielli është shumë më i madh sesa asha e shofna. Ka përmendur një temë. Se dielli është shumë më i madh, po në sa e shofna ça çana duhet me pa. Ça çana duhet. Allahu xhallavala ne ka thonë sinin me paun kufit e ton. Jo në kufit e ati. Dielli është shumë më i madh. E nëse dielli nuk e shofnë në realitetin e vet sa është i madh, e ju të shumë më shumë se në të zot Allah e ka kriju tum voja. Si dojna me pa shumë më të voja. Si do në me përseptu e të folurit e Allahot Qëndrimit e Allahot mbi arsh Allahot vet Fitirën e Allahot gjellewala Së komënëci Po çka duhet? Elledhine amenu Elledhine minu në bilgajb Ata së të i besojnë të fshetës Së të zinë Allahot gjellewala E ka lajmruhe dhe ka komunikue Dhe ata i besojnë dhe i nështëro Andaj, njëri ju duhet menet në kufit e ti në kufit e tij. Nëse rrinë në kufit e tij, atara sën do të shkojnë si duhet. Nëse do mundohet ndaj kalut kufit, s'ka mundësi. Andaj Allahu xhallahu ala kavarmin, ayuha thaqalam, o ju njerëz dhe ju xhin. Nëse ju dëkot vetë të fuqishëm, them fudhu. E semavat, mundoni me hinë a fort, a të ciel. Ai në të fortë, ai në të fuqishëm, a keni fuqi, fort. Hadi hinë në ciel. Laten fudhu. T'skeni mundësi me hinë të ciel. Ila bi sultan posme në fuqi çka s'a keni. Më një fuqi, që ka shëkini Ando njeri u du të më rejtë këj ka pozitën Mendja, është e fuqishme Jo, për mi kapë këtë sejnë Cë mundë, absolut, nuk ka mundësi me kapë Andoja Allahu Tebareke wa Teala Fletë, si doje, qka doje dhe kur të doje Sepësa Allahu Gjelluala është aji cili është i pavarur në sifatët e tina Subhanahu wa Teala Thetë Allahu Tebareke wa Teala Wa nadahuma, rabbuhuma Elem enhekuma, andilkuma, shëgjara Allah ju jallahu ala kather ademin kur e ka ngër pemën wa nadahuma rabbuhuma dhe zoti t'i thërrat atë dit kush ato dit adem dhe hawa alam anhakuma أنهكuma... a oh, do ka thon o ju dy adem dhe hawa alam anhakuma أنهكuma... asundalova nga pema antilku shajara nga ky pemë wa aqul lakuma inash-shaytan lakuma aduwwun mubin a nuk tregova se shejtani ne keni ardhmik te pervetuar te Juve? Po, jua kallzo. Mi po këtosh na da huma i ka thirr Zoti tyre. I ka thirr Allahu te baraka we taala. Dhe shikoni tash. Adamin Allahu jallal we kather me thire te meshire, so na da huma rubhema dhe Zoti tyre i ka thirr. Dhe njerzit Allahu i thir kështu edhe në Kur'an. Ejha ja ejha nase o abudu rubbukum o ju njerz, adhuroni Zotin e juve. Shikoni rubbukum, Zotin e juve. A juve është? ku do një me shku, prej zotit kjuve ju pa tjetër e keni madhuru po nëse rebeloni, i një rebelion kundër vedvetës tjuve, jo kundër Allah mirë pa është interesantë se i bën kajin me lë gjëvzi e ka dhonë, rabbekum është më shirë, i joti si kur kur i thud njëri ju, që ka e do ti je jemi, dush me mguhe unë jam i joti, dush me mguhe duhet mungun janë i me tjetërin kështu Allah e thërët njerëzit, rabbekum zotin e juve ja e juhe linsan që ka të mështronë kundër kujna? Zotit tamë, joti është. E iblisin që ka thyrë? Ja iblisu. Ma më në ake në të zgjude i dhe mërtuk. O iblis, që ka në? Kur t'i thush dikujt me mëshirë dhe kur t'athyrë është nejman, ka dalen. o dalen. Ma më në ake, që ka të pengoj miranë sej dhe ademit, i dhe mërtuk se për të të urdhrova. Që ka në? E dhe ademi, ga boj. E dhe iblisi, ga boj. A m Gabime të, të dalume Allahu gjelluar ademi në afroj me mëshir A nuk ju thash dhemi, me, me ndia jetin si duhë që dhët A nuk ju thash Be se zban me hongër këtë pejma Me mëshiri ka dhir Allahu te bareke Ua të alë ju ka dhët Iblis një ka dhëva se e kini armik Iblis një ka dhëva se e kini armik Qa tha ademi Rabbena, dhalemna, empusena O Zot, e kena Bazalom vetëtes ton. Andaj në sahijun e muslimit, një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallahu jalla wala, e mërr besimtarin, çka don me fal. Don me ia ja fal xhuno. Çka i bën? Foth pejgamberi sa Allahu jalla wala yadha kanfahu. Allahu jalla wala ia vendos dorën e tij mbi supën e tij. Jo gëreciisht. Me shariatin Allahu te bareke wataala. Ai afro besimtarin dhe ia anon dorën e tij. Edhe i thot, a e ki bo këta dhe këta dhe këta për më kate? A e ki bo? Kjerë që di, nëma te e di, unë e i di e dhe ti i di. Po zonë, a e ki bo këta? Po, e ku më bo. Dhe i disa me ndonë sa Allah u gjeluar e ka me hedhën zjarë, që atë shumë më kate që ka e përmeni. Dhe kur bindet që ka me hedhën më zjarë, i thot Allah u te bare kjo e te ara, lëkat të se tërë duha afi dunja, ti ku më shef në dunja, e ta shti fali në akhir dhe e falë Allahu Jelle Allahu Jelle ola të rajtonë në robin e ti ve simtar me mëshirën e ti me mëshirën e ti Allahu tebareke wa ta'la e kathira demin aleyhi salatu ve salam dhe e kathir me në thirjen e mëshirës na disa hiët e bukharijut nga ibu Horejra radhiyallahu an se për nga mejri sallallahu aleyhi sallam katan i dha qada Allahu l-emra fi s-sema kur Allahu jikon me ndë një qeshtin e qiyan Allahu Jelle ola jikon me ndë një qeshtin e qiyan Subhanallah Allahu gjelluala e drejton qilin E drejton universin e ti Drejton gjithë qka Dhe jetojmë në kohën Kër njerëzit mendojnë Sa i cilë e drejton qilin Nuk ka siel sistem i cilë e drejton tokën Mjerim Mjerim me mendu për Allahu gjelluala Sa i cilë nga ka traktu sistem I cilë e regulon qilin I cilë e regulon tokën Dhe me pas neve nevoj Për mendjet e tona Dhe për mendimet dhe me turinat e mendjet tona si me regullu këtë dënja, asësi. Allahu Gjelluara i ka kriju kresat e ti dhe ju ka kazu si me jetua. Katalog dhe monirë dhe sistem si me jetua. A nëse njëriju nuk e marrë jetën e ti dhe monirën e jetës e ti prej Allahu, dështonë, dështonë, al, gjithmonë ka me dështua. I dha qadë Allahu emra fissema. Kër Allahu gjikoj në cilë, darabet il me la i këtu bi e gjni hati ha, me laqët godasin me kratë të të rë. Khudanën, lë qaulë binja dhi fjalës së tij soimi bin dhi fjalës sallaohu xallahu xallahu kur thoi allah xallahu musa ban si e ndjen musa ban ka thon dhe t'ka thon banë një tjetër sa e ndjen me laçet godasin me krahët e tyre pse prej friqës allah dhe madhërimit allah te bareke u tal the bam khud'anan la li qaulë i njo shton fjalës sallaohu xallahu xallahu ana nuk e shtu di prej sahabeve kur e kan lexu kuranin me çajt vazhdimisht me me u friksu për Allahu xhallahu ala me urinu xhak për fjalës Allahu te bareka we ta tala dhe për hir të fjalës Allahu xhallahu ala u okay, ka njoh furkan me ard pale kush me ard se ka njoh furkan pse sepse fjalë Allahu te bareka we ta tala kanë qobutur sidu ma ndoshta ndonjë ard moshum se më laçit Allahu te bareka we ta tala pas ai thot pejgamberi alayhi salatu ve salam ke inhu silsile ala safwan si kur me qenë zinëgjirë mbishkamb. Atë shumë ka goditje, edhe pse kjo është përmëgjasim, nuk është realiteti asajna, mirë po përmëgjasim, që atë shumë bënë zonë të madhë. Dhe idha fuzja në kulubihim, kur Allahu hekë frigën për zemrave të të tëre, kalu, thojnë, ma dha kale rabbukum, që ka thënë zotë juve? Këtë janë dhime sejnë. E para, ata kanë zemra, fuzja në kulub Allahu i qëtësën zemët e melatë që kanë zemëra Dhe ata kanë zemëra kristale Që si banë Allahu gjellëvara gjuna E dyta prej meselëve është Medhe kale rabë bukum E vesin melatë që e nkonë më naltë Që ka thonë zotë i uve Meselë e interesante Pse meselë e interesante Pse vesin që ka thonë zotë i uve Prej frigës se ma dhe qatë shumë i kanë ullë Kokët e tyre, vesht e tyre, syt e tyre As nuk Nuk e qojnë kryen me një që ka përthot Se Allah që ka thonë lehe Me ndëgjuhe Kën Allah u di që ka thotë më zëngo Allah u që ka thonë Kullil mu'minina e gubdu në min epsarihim Thuaj besimtarve le ti ulin shikimet të të tëre A e ngonë Allah u në gjellovaratit Ule shikimin Andaj E ka përmenjoni plidjetarve Allah u gjellovaratit ka si e në dunja di mbulesa Dhe dhe përburat e përgrat Grua ja duhet me mbulua pjesë të tupshme të saj e para ambules. Edi ambules wa kullil mu'minati yaghdubna ja min absarihinna. Le thuaj besimtarëve leti ulin shikimet e tëra. Çmfton më shumë mbulur për pe jashtë, nëse cili si shikon aty gusduat. Dy mbulesa vetë minus. Mbulesën për jashtë, edhe për imbrena, mos me këshit. Edhe besimtarit, mbulohet, nuk e çet avrëtin e tij, ama edhe synin do të mbulohet. Nëse se mbulon synin, mbulohet edhe usadush, zbukoroj usadush. Çikona melas. Allah i thot mos ngo, mos mos e jepni veshin e juve tash, mos dëgjoni, mos dëgjoj. Ati janë, mos dëgjoj. Andajna Allah thot mos dëgjoni. Wa minkum sam'una lahum. Allahu ka than dhe për juve ka çka i dëgjonin munafikat. Mos i ngoni. O mund ta rabin gojna. E kshëmëra. Allahu thot mos i ngoni diçka, mos shikoni diçka, mos veproni diçka na kiti banë. Allahu na rroi pse sepse nuk e di në madherin Allahu te bareke ve taala qalu al haqa wa huwa al ali al kbir kan than ata me lasa se çka kanë dëgjuar në disa rivajete tjera gibrili u thot e ka thonë te vërtetën e ka thonë te vërtetën kuam se ila qale këto me se ila kan than hoja do më argumentoj me kta kan than thot Allahu thot po thoj ka e para pyetja me lasa thon çka ka thon zoti juve do më thon Allahu thot me vjalën e tina E kena përmenë në Ligerata Se hadithet e penjansam nuk ledzohen si roman Djetartë edhe harfine e meditojt Pse e ka thonë këtë harf? Pse? Edhe presjet Se në arabisht nuk ka presje Mirë bëneve Mujna me, me ilustru presjet We, dhe, thumë, pastaj Pse e ka thonë këta? Të të gjitha kanë argumentimet e vejta Dhe me thonit e vejta Allahu gjellu ala fletë me zonin e tina që se dikur kush përve që të tërë që ka e, e dëgjojnë lartë prej me lacheve të mëroja aleyhimu esselam pas taj hadith jetër nga ebi horejra gjithashtë në hadith bukharë dhe muslim nga meri sallallahu aleyhisselam se ka tham inë allahe tabareke wa taala idha e habbe abdën nëda gjibrilë kur allahu gjellohala dhe një rob e thirë gjibrilë nëda nëda e thirë që që thirë Hajde, o Gjibril, e thirë Edhe i thot Inna Allahe Vërtet Allahu Kad e habbe fulanën Allahu e dën fulanën Valë Sa është njeri ju i përmalum Me hinë që këtë hadith Kena dëshirë me në dash njerëzit Kena dëshirë me në dash familjartë Kena dëshirë me në dash bashkortët Kena dëshirë me në dash fmit Ek shtumerat, shështëria, në përgjithsi Ki dëshirë, mësë me dësh në dash ndjenë e gërësi dhe e vrashësi dhe nuk do mu kanë i pa dashur edhe i bëhurera radhiallohan transmitu si aditit i ka thamë për jamësam jarë rasul Allah lutë allohan të mbajt të dashur të besimtartë mirë sa njeri ju përmalot me dash të allohan a mërzit e shadon alloha jo kjo mesejle e madhe kjo mesejle e madhe Bukhari ju ka vdek dhe e kanë vëros tëra të njerësi ama Bukhari ju Se si pas shenjave që Allahu xhallahu alaihi wa alaum prmas edan Allahu te bareke wa taala. S'ka besim torr në donjavë vetëm se i thot rahimehullah. Dhe s'ka hadith që ancojnave se Buhariu ti shkon ç'problemit. Sa ajë ka punu kët mesese. Ai ka punu kët vepër. Tre veta e kanë fol xhenosën. Tre veta. Pse? Sepse ka, ashtu kaq sa nuk i ka interesue dashuria e njëri apo dashuria Allahu te bareke wa taala, sepse ata Qoshum rubut Allahu Jellala, çu nuk e intereson provet se syri Allahu Jellala, dashuria Allahu Teberaka ve Teala. Nëse nuk e arrin akë shkallë, vetëm kemam ulodh, vetëm kemam gras kapit, vetëm kemam djersit, do ke namë dal Allah para Allahu Jellala hasirat duniya wal akhirah akau bakhiretin da duniya. Allahu nojt. Duhet të rrijum të synë vigjilan si çej, çka do? Me dash durin e Allahu Teberaka ve Teala, pasaj të errat ke drej. Po mos me ard, mos vin. Mos vin, ska problem. Se përse ka ardhë nga madhja Allahu te bareke Nade Gjibrilën E thirë Gjibrilën dhe i thotë O Gjibrilën, une e du filanin Fa e hibbe duje dhe ti Edhe Gjibrili Minjë herë donë Fa ju hibbe hu Gjibrilën Dhe Gjibrili e donë Dhe shikone këto Gjibrili nuk i thotë o Zotë pëse me dashtë Ukri me sejla, te e donë Edhe une e du e donë Do e mos me dashtë Allah i prej Dashurijes në Allahut është edhe mi dash të ta të qka Allahu i dëmë Kanë shenja ata Kanë shenja ata Nuk u mu nështë ti me thanu në edu të vërtetën Dhe njerëzit e vërtetës nuk i du Shka mundë si E du e vesimin dhe vesimtarës i du Shka mundë si Nuk ka mundë si Janë të sendet të zatë janë të ndërlidhura njana me ketërën Ata shijat Allah i malkoft Shka fojnë e dojnë a pengamerit Ama krejt shkojt shokt e ti ja u rejna Shka Ska mund të si, pa tjetër me dosht e Bubekrin Dhe Omerin dhe Othmanin Dhe të gjithë sahabët e ti aleyh, Pa tjetër pëse, se pengameri e do Pengameri e do dhe tiki me dosht Allahu e do dhe tiki me dosht Ama ti e do Allahun e urren këta Ti urren e dhe Allahun e pengameri idon, Allahue, të zhita Tashka i do në Allahu të bareke Wa taala Thumme ju nadi Gjibrilu fissema Inna Allahe qat e habbe fulana fahibbu Dhe Gjibril i thirë të zhita Banor të qilit Dhe i thotë, Allahu e don filanin Dhe të gjithë duajin Meselja, është meselja Allahu e thirë Gjibrilin Dhe i fletë I fletë Gjibrilin a.s. Al I fletë, pëse? Se pëse Allahu fletë Tabaraka wa ta'ala Thotë Allahu Jelle wa Ala Jomën jajma'u Allahu rrusula Fajakulu Ditën kër Allahu im lejtë të dërguarit Fajakulu Madha u gjiptëm Allahu Jelle wa Ala Im lejtë të dërguarit Me një vendë dhe ju thot, ma dhe u gjiptum, qëfar përgjitë e keni marë për njerëzëve? Qa, qa ju kanë thonë njerëzët? Unë ju kam dërgu. Unë ju kam dërgu, dhe ju e keni komunikua e mesajin. Qa ju kanë thonë ato? Ma dhe u gjiptum. Interesant. Se meselja kreësore t'i dhe në gjikimit, veçin, Allah u gjitha dhe, qëfar përgjitë e keni dhe një gjitha për një një një një një një një një një një një nj imamave as kërkuina Andaj Ibn Kajimit ka thonë se Allah nuk në kënave që e kini thonë Ibn Temijës, as imam Ahmedit as e Bu Hanifës, as shafijot as kërkuina, as e Bu Bekrit Allah nuk thonë që e këtanë e Bu Bekrit, as njarë Ma dha u gjibë të mulmur selim qëfar përgjigje e këtanë për nga merit Po ti nuk mund është më ju përgjigjë për nga merit pa e ditë qka do për nga merit për tje A di të pitetën dhe kërkesën e pejgamberit ti nuk mundesh. Andaj sa njerëz që janë larg prej kërkesave të pejgamberike, shumë larg. Shum, shum, shum larg. Pengesa, bariera të shumta drejt të pejgamberit. Apo ndonjëherë dihet të ardhur deri tek pejgamberi. Pse? Sepse mjaftohet në fjalën e dikujt tjerë jo në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju thotë ma dha u jibtum. Çka jeni porzijt? Ala la ilmen lana. Thojë nuk din ana. Çfarë porzijje? Na ki vën. Çka kanë dhënë ata? Inneke ente allamul gëjubë, ti e i dishme i tëfshehtarë. Ti e i dishme i tëfshehtarë. Thotë Allahu të baraka wa taala. Wa jo me jahshuru hum gjemiën, thumë me jakullu lil melaike. Kur Allahu i përfshin të gjithë dhe i rinjallë të gjithë. Rinjallëja shumë e aferët. Rinjallëja dhe të bini para Allahu gjellëvalë shumë e aferët. Andan njeri ju, ma shumë jeton nën tokë, se sambi tokë. Sa njeri u ka vdhejkë prej të ademi arre i salatu e salam Aj, deri sot Jeton ma shumë në në tokë Se sa në bitok Apo? Andaj, jetëta në bërzakhë O shma e ma dhe se sa jetëta në Në bitok Andaj, subhanë Allah Jetëta në bërzakhë Shma e ma dhe se sa jetëta në bitok Jetëta akiretet është e pa fund me Dhe njerëzit ma shëtrogën me jetën në bitok E cila është Shumë, shumë e pakët jo minutat të numëruhme, frimaret të numëruhme, ama njerëzit me kët dinamikën e tyre, me kët energjinë e tyre, me kët dërsnën e tyre mundohen me arrit këtë me Allahum, të kthjajt ose arrijet, Allahu e urait. Duhet të mendoj për Allahun Te Bareke O Teala ditën e xhikimit. Allahu i mlet fajjin dhe ju thot me laçëve. E ha ula i iyakum kanu ya'budun aktanya rzu juve ju kanadrua. Sepse ka njerëz që i adhurojnë me laç. Dhe Allahu xhela thot a këtë ju kanë adhuru juve? Me laç e thon jo. Belkanu ja'budu në ljim Ekthëru hum bihim mu'minon Ata thojnë, jo, gjint i kanë adhuru I kanë adhuru gjint Gjint i kanë i frimzu e njerëzit Se na e na melache Se na nuk shifmi, na e na melache Jo adhuran i në edhe Vaktja kanë adhuru gjinnët Ata, dhe melache të janë të pasra Prej adhurimit Dikuj të tërë përreqë Allahu tebareke Wa ta'ala, fatë Allahu jelle Jelle wa'ala Ve jau me ju nadihim Feja kudu Dhe ditën kër Allahu thretë Dhe thot Thret dhe thot Kurani është i stërmbushur me thret dhe thot Thret dhe thot I tha Kur të ju thoje Kitë këto i thot Allah u të barëke Hadith Ka arë se Allah u gjellole E legën surër Rahman në gjennet Surër Rahman E legën Allah u të barëke Dhe mësë me pos Caktimi Allah u gjellole që ka caktu Mësë me vdek, kishin vdek të gjithë Prej madhry së Asaj s'kejne Prej madhry së Asa i s'kejnë, a thëdë Allahu tëbareke Wa ta'ala Iqsë u fiha Wa la tukellimun Kur banor të gjëhnejmit I thëjnë Allahu tëbareke wa ta'ala O zër, anën djerë dhe njarë për gjëhnejmit Qaj thëdë Allahu të gjëhnejmit Iqsë u fiha Iqsë u fiha A di shkëllë më tënë iqsë u fiha A rapt Khasë e, jëqsë u I thëjnë qëjnët kërë të apërzojnë A i thëjnë apo të të të të t Arabë të i thojnë, ikë përqenë konkretishtë Allahu banorëve të gjenimit ju e thatë, ikë se u fiha Mbitu në, largojë në atimrejna në gjenim U alatu kellimun dhe mos më folnimuan Sle Allahu mi khol, banorëve të gjenimit nuk i le mi fol Madi Allahu i gjelluarën nuk jam unëson banorëve të gjenimit Kur të bojnë lutjet e melek, meleku, kujdesari roja i gjenimit Nuk ja u le Allah me thonë lut e Zotin tom Për i thonë u dhe u rabbek Lut e Zotin tan Kse Allah nuk dënë me përlije emrën e banorve të zjarit Me emrën e tina Sile me thonë lut në Zotin tem Për thotë lut e Zotin tan Se në e në të ndytë e thije i pastar Këtu i thotë i kse u fiha Heshni ati Dhe mbill në gojan dhe mos më falni Allah u në rojtë Me thonë Allah u gjallar i dhe në gjegimit mos më fal Mos më fali Esit fat Allahu mos më fol kur ti s'i flet Allahut në këtë botë. Kur ti s'i flet Allahut në këtë botë dhe s'ndëshon Allahun Jellal wal Ala këtë botë, dhe nuk e dëshon të dërguarit e tij, mos më fol. Mos më fol. El yawma ansakum kama naseetum liqa'a yawmikum hadha. Sodyu harayun yuva siçun keni harru mua. Allahu na rrit. Me të haru Allahu në janim, Allah nuk haron për ilmin të ti, po s'flet nuk të çikon, nuk të ndihmon. Akoma kës Njeriu të mos më folë edhe pa dënim, mos më fol dikush, çka e do, është dënim. Allahu mos më nafur jënam veç mos më nafurë dënim. Po më nafur jënam, Allahu na ruid të mos më nafol, ka dënim i dënime. Andaj sigurt që është kërcëncia më ma e madhe me pa Allahun, kërcëncia më dhimbja më ma e madhe është mos me mos me pa Allah. Me jetuë dhe mos me pa Allahun xhallalah shmërimi imi rime andajlusim allahun xhellahu ala t'ala u tbaraka w tala ma mushir netina ne musaim me pa allahun xhellahu ala dhe me na thon ne vallahun xhellahu ala dhe me na pastrua ju zekihim allah qadan iflas tamir vedi pastroi i pastroi me fjalen e ti mjafton allah me thon dhe me pastrua me fol me allahun xhellahu xhellahu ala ma sahih te buhard nga pejgamberi sallallahu aleihi wasallam se ka than ma minkum edhe kjo argumenton sallahu flet Allahuvlet tafawulur ka Allahu jalla wa jalla wala pejgamberi alayhi salatu wasalam ma minkum nukadi kush prej juve qafir koft besim dar koft min ahad illa sayukallimuhu rabbu me te sado te flat zoti tina te flat zoti tina leysa baynahu wa baynahu turjuman dha mastina Allahu dhe ati robit ska per kthis te allo uvlet logari Absolutë Ska me arë dikush me thanë hajde një momë Ti kalëzaj Allahu se, se kam pasë për qëllim që ta Pa e kam pasë një ka tjetër Haraj kësejnë Ska spodime të kalëzue Dime me folë, Allahu ta mundësën me folë Lej se bejnë hu e bejnë hu të rëgjumen Ska me stina Allahu dhe, dhe robit të rëgjumen Ska dikush për këtis Qëfar momente janë ata? Qëfar momente janë ata Kur ti paracitësh me Allahu qish, qish është rëndësia se lëgarije Njeri ju me majtë kokën e Vetëm për hir të këtij çastit, pakosht. Qoshte so shumë i madha. Nuk mundot më përshkruajt fjala se është i madh ai çast. Me fol me Allah, më t'merr llogari Allahu Xhellal. Xhellal. Niremet mor llogari, Aran. Me thon pse e ki vënë këta dhe pse e ki vënë këta dhe pse e ki vënë këta, Arana, mburr para gjishtave me dal. Me thon pse e ki vënë këto pun, ngushtohesh. Pse? Krime jam. Do po të shki vokrime. Po më pas do mirë, më t'mor llogari Aran. E Allahu Xhellal wala sikallemuhu rabbuhu kamifolzh takuina allahhu jalla jalla wala njerzan indiferent ndake sai yan larg tere mesela asje kujton se kan me folme allahun jalla jalla wala po nanu dout mu kompleta njerza neve dout mu komo pro njerze çka prgaditën me prgaditjen më të madhe për me folme allahun te bareke wa taala amuna me foln dunya me allahun jalla ala amuna demonira demonira do ke lazu fi allahhu jalla wala do ke lazu fi allah te bareke wa taala dhe e dyta duke fal namaz duke fal namaz i flas me Allahu te bareke ve te argumente janë të shumta se Allahu xhalla wala se Allahu te bareke ve te ala flet. nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe hadith edhe nga ibn buhariu shikojme portofolit e Allahut ka ixhma mirëboneve pishim me këto argumente që njeriu ta qetçojë zemrën e, zemr e tij ta ta jet besimi i ti tingulitur në zemër Se se smjafton informacioni Duhet bindja Shikone, njerëzit e dinë si ka me vdek Po së përgaditën Sepse kan informacioni, jo bindje Gjdo, gjdo njën në shkonale, thuj O të njeri, a di që ki me vdek Po allava kena me vdek Po allava kena me vdek Veq allava e dikur kena me vdek ha? Janise filozofan Po ku janë përgaditit e tua që ki me vdek Andaj i ka tham Jezid e rrakashi Njani prej njerëzve i ka tham Jezidit ka tham Ja jezid Edhmi, këshillom Ka than, askerul moti jenë të dhurunek Ka than, ushtria e vdekis e të të prit tije Tija në të prit Veshku diven e caktimi Te Melacja, nuk i kia të nof ka të mloja shë e ki postët Doktor dhe magjisër dhe hosj dhe djetar dhe kujdi qka i e profesor Nuk i kikto A e divesh filani, biri filanit, i ka ardhë momenti me morë, shkomere kaçe demelaçja. Ai nuk i di këto novka tërësha ikje. Pse? Sepse e marr urdhat e Allahu te bareke ve tal. A nda nuk mjafton informacioni? Duhet bindje. El ladinun bil akhirati hum yuqinun. A do të thonë na xherat kanë bindje. Çka do të them bindje? Sikur tash ka një xhami, eki bindje se ka një xhami. Dhe kur dësh për xhamie, eki bindje se i dal për xhamie. A ke informaciona, ke bindje, bindje ke. Sa ke na bindje për na xherat? Pse nuk na shkohet na xherat? Se s'ke na bindje. Nuk kena bindje Njëri ju du të më arrit shkallën e bindjes Ai cili arrin shkallën e bindjes Kanë baru që është jatina Ska kitë dunjoja muqunë nuk ka Ai kanë baru e Pse? Sepse ka bindje Bindja Shikone Edhe une psefolis Në me thonë se kam bindje Ti qarësojnë a mesejnë A? A nda i mën ka i me gjëvëzi Ka thanë Interesanta shpërpune në sinceritetit Sinceritetit Sinceritetit Për sinceritetin, mundën të me folë dhe ajë që kasë nuk ashtë të sincerët. Dhe me mënu që ti se ashtë të sincerët. Se? Se por folë për sinceritetin. E këto meselë njërës të një i përzinë, apo? Shamirë për folë për sinceritetin. Unë e mu i këtu me të zbukuru dhe me të qenisë sinceritetin të që ti dhu. I sincerët, këka. E jo, mundës mu ka një sincerët. A, duhet më ka në transparant me vedetën. Nuk do me domë se folë për një meselë dhe kam mrijnë, edhe ke m Po duhet me lutë Allah unë gjellu ala që ozot dijen që ka ne i këdonë. Unë sënët dhevërtojen zemër dhe të arrijë në bindje. Qo këtë për nga meri sallallalli sallallem kanë posë bindje. Pse? Sepse ata kanë posë bindje se preksa i bote dal një tjetër matë mirë. E na që ka kena? Nëse dina ku keme shku Allah unë arujt. A me duhet me posë bindje dhe jo informacione sepse informacione kanë të gjithë edhe jehudit kanë informacione edhe jahudat, bële kanën shumë ma shumë se sa neve, kanë prej shërbime dhe agjënsive të shërbime sekretit, zë atë mahnitin kejt kejt i kanë, po po së kanë bingë, le anë humullahu bi kufrihim Allah i ka mëllku për që ka kufrit dhe të tëre, të. thotë për nga meri sallallahu aleyhi sallam jekulullahu ta'ala thotë allahu tabareka thot wa ta'ala thotë, allahu jelle wa ala, ja adamu o adam fa jekul, e ademi thotë lebbejke wa sa'dejke të përgjigjën tyje dhe të gjitha përgjigjët janë për tyje dhe përshëngjegjët janë për tyje Fejunadi bisautin dhe Allahu thret me zonë Allahu thret me zonë Shikone pengamir a.s. Sa, sa i drejtër, sa i qartë, sa i dukshëm, sa, sa i... Jo pashtre, pashtre mërime Gajra dhja iwe gjenë, sigur që në sheka qilëcu Allahu gjeljola kuranën e ti Gajra dhja iwe që pashtre mërime, ha? I qartë, bisaut me zonë Inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatik ba'zan ilannar. I that Adam, Allahu të urdhron tyje që më nxjerr për ai zjarrit një kategori të ndjerrsë. Allahu na vofa atëra të cilët nuk futën hiç në zjarr. Po nëse futem në zjarr Allahu xhellahu ala na nxjerr pe zjarr. Andaj asen e pasriu ka thonë me dalë mirë Medal është mirë, do me dhamë kipas i manë Se mun është mu fut dhe mës medal kur Kjo është mirimi, mirimi Mbile fjala mirim nuk mund me ngërthin vëtë veti Shka ashtë me hinë gjenem Shume vogla fjala mirim dhe katastrof dhe shka du shthuj Ande Allahu Gjellola fillimisht në baft Veja të rrëtësët deportojnë drejtë në gjennet Pa logari, pa dënim Se përështë me sejle modhe Po nëse futemi për mëkatet tona Me drejtin Allahu جل و علا, Allahu mushirinatina më zer prej prej zjarit. Çka? I that Aden nxjere një grup prej njerëzve nga zjarri i xhenemit. Jaqulu fat. Ka më than Allahu te bareke ve taala. Edhe gabru hoja shompre haditheve të tjera të cilat argumentojnë se Allahu جل و علا flet. Hadi tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu në sahih Buhari se ka thënë qala Allahu taala. Ka than Allahu جل و علا. Shikoni ku do të cita lexoni. Në hadithët e pengamiri Hadithët sahi, Bukhari, Muslim Ebu Dawud, Tirmidhi Kështë në me radhë Ka thënë Allah, ka thënë Allah Qështë ka thënë Si pas asaj që ka besënë Ehli sunneti Me shkronja, me zanë Me fjali, thotë Allah Qëfar zani ka? Allah o alem, se dina Se këna ngu Allah unë gjellë u ala Se këna pa Allah unë të ebarek e vëtala Pa Allah unë gjellë u ala fletë Thotë Allah unë të ebarek e vëtala në këtë adithë aqdadt li ibadissalihin kam përgatit për robërit e mi e salihin mala aynun ra'at atash ka syri se ka pa shikone ka ofi bukurive se ka syni se ka pa a ekzistojn ato ekzistojn po çish mund të mëkon një bukurie që syni se ka pa po s'do më dhon kët bukuritë ndonë më pa madje ka në donja për bukurive që ndasë kena pa dhe kur i shof na diçka që s'kena pa thona ah mashallah s'ka ndon kurse kan pa ta Pse? Se se se kipa. Për edhe në gjëllet ka për esenj, që ka të se kipa. Dhe janë shumë më të mëdoja. Shumë më të mëdoja. Se sa? A dhe që ka dhe në ibn Qajim e ljauzije? Ku është bukuria e bukurive? Këndërstim me Gjehm ibn Safanin. Kër ka foli për Gjehm ibn Safanin, sa e mëhën se Allahu Jelalë ka sifate. Ka dhe nëjë dhe në kështë bukuria e bukurive? Kanë polimizu filozofat këma bukuria e Bukuria e bukurive është, ku ka thonë për nga Medi sërë Allah a.s. Inë Allah e gjemilun, Allah është i bukurit, më i bukurit. A është Allah i bukurit, më i bukurit ashtë. Pse? Pse se, se se egziston bukurit, që ka egziston, vetëm se është gjurë me bukurisë të tina. Apo, s'ka diçka që ka është e bukurit, vetëm se ku e ka mërë bukurien, pjesë e bukurisë Allah është. Allah e ka, ka kryu me, me bukurinë tina. Andaj paramendone me pa po Allahun të ebare kjo vëtar Bukur, Jusufin kërë e kam po njërzit Kjo me sej dhe tjetër Ndë është Allahun Gjelluara Në mundësën me folë për bukurit Për bukurit në Allahun Gjelluara dhe gjurë me e ti në kriesa Jusufin i cilë e ka pas Shatru lë gjemel Pjesën Gjysën e pjesës Se bukurive të bive të ademi Kërë e kam po grat E kam prej pse? Se bukuria këtë dëhshe Sekra Qa është dëhje Ta mërmenjën, ta mërmenjën, këtë komplet, hupë, këtë komplet. Në dënjarë t'i qka, mahnit është mëzdi kujna dhe nuk ja heksit. Ka pas të Selefi, edhe të Selefi ka pas. Sa që edhe disa presahave ka në thonë, na e mendojnën se pengamën samë ka të qenënën ma i bukur se Jusufi. Kjo meselë e tjetër, a shkonën, pengamën samën a Jusufi, ma, ma i bukur kresore, bukuria mahnit, bukuria të mahnit. Bukuria, Allahu, gjellohala, ë Esenca e bukurive, çka çdo bukurie është djurm e bukurisë së Tij na subhanahu wa taala. Andaj kur kur tashohë njerëzit Allahu te bareka wa taala, ata arknaçën shpirtat e tyre, la plocohën shpirtat e tyre. Nuk ka hadith sa Allahu te bareka wa taala, se për robrët e tij të devotshëm, ti të devotshëm për parjasht dhe për mrenëna, jo vetëm mre për parjasht. Shikona, njeriu mund të mos koni devotshëm për parjasht, kësmë s'mfton. Na mund namu zbukuro para njerëzve që mos më dëgjuh kur kush për njerëzve se sa nuk jena të mirë. Apo, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ka pas prej sahabive të mdoj, qëka s'kanë dishu se kënjera i mirë. I mirë, s'ka. Fletë mirë, dukët mirë, e bronë për nga verin, alejë salatu e selam, dhe s'ka? Dhe kërka dosh për nësëm me mor hakin e ajshës, se kanë leon sahabët. Kërka dosh për nësëm me mor hakin e Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, se ka shpif për bëshortën e ti, alejë salatu e selam, se kanë leon sahabët sepse janë mbazur te jashtëm e devotshmërisë. Na mujnë mi bin njerëz të që janë devotshë. Po a mujnave me me, me mashtrua Allahu, you hadiun Allahu walladhina amanu wama yakhdauna illa anfusuhum. Ata mundohen me mashtrua Allahu dhe ata që kanë besuar se janë mir, të mirë, a më kanë mashtrojnë e nfusën e hum. Vetën e tjerë. Ti veten mashtron. A di se mashtron veten? Mashtrimi i madh kur ti mendon se ti më mashtru të tjerë, Shum i shumë i mashtruar. Shumë i mashtru se kërkanë se këmë mashtruve, po këmë e ndu se këmë mashtruve. Rrujo. E sejnë të është me, me pas kujdes për Allahu gjeluan, dhe Allahu të barë e këvotala, ka thanë, ju hadh dhiru kumullahu nese. Allahu ju qërton dhe ju tërheq varejtin prej ti, jo prej tjere. Rrujo Allahut, të tjerë s'ka problem, nëse ju rrush Allahu të barë e këvotala. Pëse ka thanë, vë la ujdo nën semiat dhe azë veshis ka të gj andaj muzika na islam është haram pse sepse toni zëni i bukur është tërheqës na nuk e mohojna se muzika është tërheqëse a dikush kur thotë çish be haram po ajo shumë i bukur ajo më lëzet shumë shumë, shumë ngazlën është e vërtet po mu për çata të ndalojna mu për atë ka ndaluallahu te bareke ve taala pse sepse pasi është tërheqës ata rre të çon drejt ndalesave të mohja Allahu jelle wala ka ndaluaj Dhe ka zavëncu e më Koranin e Tina E në gjennet ka prej zanave Shka si ka ngu asni vesh Allah unë abo për atërë shka i të gjojnë atë të zanat Allah unë abo për atërë pëse Se si ka ngu kërkush Edhe atje ka me pos këndime Ka orë në hadithe Se vajzat e gjennetit këndojnë Qish këndojnë? Më dhe ka orë në hadithe Se bajnë tubime Nëse muina me qujtë koncertet që i qujnë këta Ata janë të telejuara Tubime ku këndojnë dhe valzojnë. Në vitet të tëra Pse? Sepse Allahu Gjellet ashtë ja, le, ja u lejonë komplet Po njëri s'ka sabër Njëri ju nuk ka sabër dhe mashtrojot pas harameve të ndaluara Dhe e gjithë vetë vetën në ata qëka Allahu Gjelluala nuk e ka leju Uala khatara ala kalbi besherin Dhe thëtë Allahu të bare këvë të ala Dhe ashtë i ka shku në mendje dhe një zemrës të njëri ju Qka? Ku qkojsh? A dhe qështu paska fausa? Kështu komplet Athe çse si paska basa, po ka pasta. Allahu xhellahu ala është inna llaha la kulli shay'in qadir. Allahu tebaraka we teala është për çdo send i fuqishëm. Hoja, ka provuar shumë prej ditëve, këtë temp do ta vazhdojmë me lehin Allahu xhellahu ala, së shtem e rëndësishme, dhe besimtarit duhet të kristalizoe dhe të filtru besimin e tina në raport me fjalta Allahu xhellahu ala. Allahu flet, Allahu fol. Qata folo. تكلم الله موسى تكليما الله جل وعلا كفول موسى تكليمه ده تفوليت الله جل وعلا الشقراني الحمد لله رب العالمين ده دي تقول اود برب الناس كي تكا فون الله تشغا فون يكا فون كا فون جبريل ثوي محمدت اده يو نون قران تشقايجيني قل اجينيش باش قل قل قولو بس. بس الله جل وعلا يثط جبريل ثوي Muhammedit, e Muhammedit Alei Salat, dhe sa më thotë, thuj atyre, vë kull lill mu'minine, dhe thuju besimtareve, vë kull lill mu'minati, dhe thuju besimtareve, kush thuj, kush ta që shtu thuj, Allahu, te bareke, vëtë alë, andaj besimi e lisonetit, dhe të vazhdojnë me shtjellimin argumenteve të tjera, se Allahu te bareke vëtë alë, flet, dhe të folurit e ti është i vërtet, dhe të folurit e ti është haq, me zonë me shkronja dhe me fjali çishdon Allahu xhalla uala neve nuk e kemi ndëgjuar fjalën Allahu xhalla uala direkt pretina por usim Allahun tebaraka u taala se Allahu xhalla uala ne mundsojmë ndëgjuar Allahun xhalla uala ditën e xhikimit ne dëgjim mushire dhe jo dëgjim Dënimi, lutim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareka we taala, ta mundsojmë pastruar nëpërmjet fjalëve të tina, ta mundsojmë pastruar nëpërmjet fjalëve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam, dhe Allahu xhallahu ala, të ngritë vet diën tek besimtarët dhe lutim Allahun xhallahu ala, që Allahu xhallahu ala, të burgosë selet e muslimanëve Allahu xhallahu ala të Iran, diëtarta burgosëllahu xhallahu ala të Iran, që i thënë tek familjet e tyre të shëndosh dhe në rahati, lutim Allahun xhallahu ala, që Allahu xhallahu ala, zalimçordëmë veti diçka të tëran أرمت دكورة تتير الله جل وعلا تشفر تلان أقول قولي هذا وستغفر الله لي ولكم فستغفروه إنه هو لغفور رحيم الحمد لله رب العالم